6. fejezet Nírvána. Akik az élet minden mohósága elől figyelmüket a bölcs akaratnak alárendelve, butha köldökének szent rejtélyéhez menekülnek gondolataikkal, azok elfelejtik a halált. Akinek a szíve és az agya nem függ az életén és nem férti az elmúlást, annak a lelke nem vándorol tovább újabb létekbe. Az ilyen ember nem szenved, és nem örül, mert tudja, hogy az öröm vagy szenvedés egyformán az élettudatának csalóka, beteges, boldog állapota. Türelemmel várja, hogy véget érjen a léte, remélhetőleg az utolsó, és csak megy, megy sorra megkeresni a dagobákat, amelyek mindegyike alatt egy-egy darabkáját őrzi butha 40 részre felosztott és széthordott földi maradványainak. Midőn valaki mindenről lebondott, megtalálta a mindent. Az ilyen ember beteljesedett, és utolsó léte után a várja őt. Így tanította a tökéletesen megvilágosodott, Gaja közelében a Szent Bófa alatt. Egy hónapja nem látta Vómin harcát. Erre gondolt, midőn egyharmadára leapadt századával visszatért Pnompemből, ahol a mertörz lázadását verték le. Most már nagyon jól tudta, hogy erős ember. Kívülről talán még csenevészebbnek látszott de a lélek és a test szívósága elpusztíthatatlan acélos akarattá egyesült benne. A Kambodzsa vidékét a tonlészap tavak járhatatlan mocsarai, halálos bűze és gőznyi forró ködei teszik gyilkossá. Menetelés közben csak úgy egyszerűen itt is, ott is kibokott valaki a sorból holtan. Talán megpenészesedett a szíve, vagy a vére ettől a hullaízű földtől. Aztán nekiak mert falvaknak a kampongok minden kunyhóját külön kézítusa után foglalták el. Minden lakott szuronnyal vagy puska kellett legyilkolni. Minden fárul és sziklahasadékból mérgezett nyilak, és jól célzott palakavicsok repültek láthatatlan kezekből, és ölték a katonákat. De mire a tonlészap áradása dögletes iszapját széthordta az alsó mekong vidékéig, magával sodorta leégett falvak utolsó megszenesedett szölöpjeit, gazdátlan edényeit és szétroncsolt benszülöttek testeit is. És mire visszalépett a medrébe, már csak földrajzkutatók találhatták volna meg a szűz, véghetetlen iszapsík alatt a két hónap előtt még élő és fejlődők mert törzsek maradványait. A megcsappant sereg vonult haza szájgon felé. A meredek óriási mészkő szakadékok között rohanó vad mekong folyam volt az irányjelző. A pálott földből fantasztikusan felburjánzó színes, dús, fullasztóan párás ősvadon képezte a menetelés terepét. És ahogy vízesésről vízesésre, sellőről sellőre bukik a folyó, majd tombolva, harsogva, több száz méteres kanyonokba zuhan tovább merész kanyarokba, a katonák úgy érzik, hogy nem is folyó a mekong, hanem egy mennyörögve kacagó örtök, aki egyenesen a poklok mélységes fenekére vezeti őket. Valamennyien kivétel nélkül vérhasban szenvedtek. A napi halottakat egyszerűen ledobálták a platóperemről a mélységben bömbölő Mekong hádészébe. Azután, mintha jól lakott volna, és Sziasztára készülne, lassan, lecsendesülve tágabb medrek között terül szét a Mekong, és szájgon előtt, mint békés, hajózható folyam siklik keresztül a városon, piszkosan, olajosan, hulladékkal és szeméttel megdobálva. Artul Linsdé ott állt az ezredi dodában. Öt évi szolgálat után a hadvezetőség önt elbocsájta. Kívánságára elszállíthatjuk a hazájába, vagy abba a városba, amelyben öt év előtt jelentkezett a légiónál. Hová akar menni? Sehová. Itt maradok. Ebben a pokolban? Igen, ebben a pokolban mondta Mandant. A kapitán csodálkozott, aztán átadta az obsitot és a belépéskor letétbe helyezett holmikat. Egy kopott bőrtálcában a légionista Briszak, civil személyezonosságát. John Lindsay útlevelét, különböző okmányait. Kapott egy nyugtát az utolsó zordjára és egy raktári utalványt, hogy a katonai raktárból megkapassa John Brissak öt évi szolgálata után a hat vezetőség nagylelkű ajándékát, egy clemenceau -t. A nagy politikus életének egyetlen áldásos intézkedése volt. Minden leszerelő gyarmati katonának adassék egy vadonatúj polgári ruha. Ezt a vacak durván szőtt darócöltönyt nevezik Clemenceónak. Ezzel azután ismerült végleg az állam nagy lelkülsége. Arthur Artur bement a városba, és az első kínai ócskásnál otthagytak Clemenceót. Vett helyette egy fehér bugyogót, egy pár fa papucsot, egy kulikalapot és egy hosszú kínai kabátot. Aztán leborotvált a kopaszra a fejét. Mire elindult a folyam felé, senki sem különböztette volna meg a mennyei birodalom többi 500 millió fiától. Wó Minha egyedül volt a gyunkába. Atyát az új harmadik napján, Szofjánál fogva az égbe ragadták a jóságos csinek. Örülök, uram, hogy végre itt vagy. Itt vagyok, Wó Minha, és itt is maradok. Vagy te ját! Az asszony elment, és hozott egy kis csészébe furcsa ízű, keserű szagú jázminteját. Bajós csendülte meg a jávai polgárság hangulatát. A kormányzó ellenszűt eredeti tervet azonnal el kellett vetni. Nem dolgoztatták agyonakulikat, újra különválasztották a malájukat a kínaiaktól, és megmaradhattak továbbra is a nem szerződött asszonyok férjeikkel a blokkházakban. John éjjel-nappal ellenőrző körutakon volt. Észre sem vette, hogy közben valóságos párt szerveződött mögéje. Azok a kistelepesek, párholdas ültetvényesek, tisztviselők, lattínerek, akik nem utazhattak el a zavargások elől, akik családjaikkal a tűzfészek közepén élnek, és mindig örülnek, ha barna kormányzóval, most lelkesedéssel álltak a mögé, aki kesztyűt mert dobni a véghetetlen hatalmucukorvároknak. A beavatottak jól tudták, hogy a kormányzó reformjai ellen késhegyig fog menni a harc, és a siker lehetősége könnyű nekik érkezett. A legcsekélyebb benszülött zendülés visszamenőleg nevetségessé tette volna a kormányzó összes humánus intézkedéseit. John ellen nem követhettek el újabb merényletet, de egyszerre csodálatosképpen mozgolódni kezdtek a hitelezői. Perrel támadták meg, a bankok legnagyobb sajnálatukra felmondták a hiteleket. John valóságos pergőtűzbe került. Nem törődött vele. Előbb-utóbb úgyis megjön Arthur. Ő felelős a tönkretett birtokért. Annál többet foglalkozott az ügyel Fandongen. Tulajdonképpen nem is esett szó arról, hogy mi fűzi őket egymáshoz, és mégis egy családnak érezték magukat. Nora átnézte John postáját, Fandongen egy ültetvény helyett kettővel törődött, és dacára annak, hogy John ellen, mint egyetlen front sorakozott fel a nagyipar és a tőke, Sikerült kölcsönöket is szerezni a veszélyes ügyek elsimítására. Állítólag maga a kormányzó állt rendelkezésére. A kormányzónak tudják be azt is, hogy a surábájájú magánbank a Kott és Münsterház váratlanul közbelépett, és a birtokra betáblázott felmondott hiteleket átvállalta a bujítenzorgi pénzintézetektől. Tehát az offenzíva szintén megagadt. John rendületlenül járt a von az ültetvényeket, naponta reggeltű estig dühött ellenségei között, és vigyázott rá, hogy mesterségesen támasztott okokkal ne vadítsák meg a kulikat. Egy este porosan fáradtan éppen a körútjáról érkezett haza. A tornácon egy ember várta. Rongyos, züllött, csavargó külsejű férfi. John rögtön érezte, hogy ezt az arcot már látta valahol. Servus, Briszak Megdermet. Bájri állt előtte, a zsebtolvaj. Most már ráda is emlékezett, hogy hol látta ezt az embert. A Joinville fedélzetén azon az estén mások percek alatt kellett döntenie. Ha elismeri ezt a kapcsolatot, akkor egy zsaroló kezébe kerül. Megindul a lavina. A végzett kegyetlen okszerűsége. Ha nem, akkor is. Mindegy, kitart az eddigi harcmodor mellett. Megállni az eseményekkel szemben keményen. Vállalni a veszélyt. Menni egyenesen előre. A megalkuvás rossz kabala. Lesz, ahogy lesz. Kicsoda maga. Miért szólít engem Brisszaknak? Nézd, komám, neked most be kell tömni a bájdi száját. Én meg akarom csinálni a szerencsémet. Ne fecsegjen itt össze-vissza, mint valami hülye. Mit akar? Vigyázz! kiáltotta Bádi fenyegetően. Ha én kinyitom a számat, akkor börtönbe rohadsz el, ahová való nem folytathatta tovább. Akkor a pofont kapott, hogy három foga kiesett, és homlok zuhant a Veronda lépcsőjén. A jó, mandúr! Lökjétek keresztül ezt az embert a kerítésen, és ha még egyszer meglátjátok errefelé, adjátok át a rendőrnek! Azután leült, és nyugodtan megvacsorázott.